За давньою звичкою невиправного песиміста, Георгій Тренко завжди вважав за ліпше відпрацювати найгірший варіант. Тому роботу агентства почав з умов найскладніших. Допускав, фірмі відомо про наміри кілера. Вона знає про дискету, диктофонний запис і про наміри Астреї. Ось такі вихідні позиції. Але... Чому при такій стартовій позиції агентство відразу затупцювало на місці? Не могли ж всі ці люди, згадані в диктофонному запису, зникнути з Лтави безслідно? Тоді чому Остенко й Шлавк ніяк не вийдуть на них? А що як дискета, диктофон, ланцюжки тонко задуманої фальсифікації? З якою метою? і чому дотепер нічого не відомо про смерть кілера адже про неї ми судимо лише з отриманої дискети ощадної книжки для його дітей та диктофона а якщо він живий і затіяв гру за агентство яку для чого дуже багато запитань і мало відповідей тренко зітхнув і вимкнув диктофон Вольво припаркувався на узбіччі біля однієї з новобудов, якими так багато оболонь. Будівництво було законсервоване, але охоронялося. Біля воріт притулилася дерев'яна сторожка, блимаючи тьмяним жовтим світлом крізь не дуже прозорі від пилу невеликого віконця. Трійця моїх піднаглядних, очевидно, добре знала ці місця, була впевнена, сторож навряд чи побачить щось крізь вікно. Залишивши авто, приятелі шмигнули мимо сторожки на територію будівництва. Я завагався. Йти за ними чи почекати? Чим вони там займаються? Податися на зерці в незнайомому місці було ризиковано. І я вирішив зачекати. «Ну, врешті-решт, повернуться мої приятелі до машини». Отже, дуже хотілося довідатися, чим славна тріця Головорізів зараз зайнята. Чекати довелося недовго. Десь через півгодини мої нові знайомі з'явилися біля свого Вольво. Правда, зовсім не з того боку, де я їх сподівався побачити. Цього разу їх було вже четверо. Боксери з підтримували під руки ще одного, незнайомого мені чоловіка. Аскет, зіркаючи на всі боки, йшов позаду. Супутник трійці кепсько тримався на ногах. Власне, він ледве перебирав ними, зависнувши на руках приятелів. Це був з середнього зросту, худий чоловік у насунутому на саме обличчя капелюсі, вдягнений у темно-сірий, незастебнутий плащ і чорний светр. Трійця швидко заштовхнула його на заднє сидіння Вольво, і машина тихо рушила з місця. Намагаючись не втрапляти в поле зору водія Вольфу, я рушив слідом. Цього разу приїхали в Голосіїво. Неподалік парку, а в досить безлюдному місці, було вибудовано кілька капітальних гаражів з білої цегли. Трохи віддалік самотів ще один. До нього й припаркувалася автомашина з трійцею головорізів. Аскет з допомогою електронного ключа відкрив двері, і машина заховалася за ними. Тихо клацнув замок. «Навіщо замикатися в гаражі?» – подумалася мені. Буквально через десять хвилин Вольво викотилася з гаража. Трійця була на місці. Четвертого приятеля з ними в салоні машини бракувало. Виходить, він залишився в гаражі. Наступна зупинка Вольво була неподалік готелю «Мир», його нового корпусу. Боксер розпрощався з приятелями і зник у під'їзді дев'ятиповерхового будинку. Очевидно, десь тут він жив. Я зафіксував це в своїй пам'яті. Тим часом Вольво вже мчало далі. Аскета висадили біля будинку неподалік автовокзалу, на першому поверсі якого я примітив книжковий магазин. Запам'ятавши під'їзд і назву вулиці, я продовжував спостереження. Мене найбільше цікавив Здоровань. Схоже, він був ватажком трійці. Вольво, попетлявши містом, зупинилося біля низки телефонів автоматів на стіні торговельного центру Львівської площі. Здоровень кілька хвилин говорив з кимось, і я дуже шкодував, що не чув, з ким він просторікував. Час був досить пізній, одинадцята вечора. Мій піднаглядний після телефонного дзвінка погнав машину в гараж. Верніше, накриту стоянку неподалік автовокзалу. Далі я за ним не стежив. Коли буде потрібно, завжди зможу вийти на нього тут, на стоянці. Ще через годину, після задушевної бесіди зі сторожем, я вже мав на руках прізвище кількох власників «Вольво», які паркувалися на цій стоянці. Сім прізвищ знадобилися мені для того, щоб приховати інтерес до восьмого. Здоровання звали Анатолієм Петровичем Годенком, в минулому майстер спорту з класичної боротьби. Нині охоронник якогось малого підприємства, так сказав сторож. Як для сторожа критаю автостоянки, то він знав чимало. Втім, здається, моя байка про те, що я підторговую запчастинами до «Вольво», його задовольнила. Задоволений собою, я сів за кермо і задумався. Мене тривожила думка про людину, яку тріця моїх приятелів залишила ночувати в гаражі за Голосіївським парком. Якщо скласти докупи, почути в ресторані, то це міг бути саме той чоловік, з якого рекетири вимагали гроші. Чи не з нього боксер пропонував вибити більше, ніж було кимось обумовлено електронний ключ був у Аскета. Втім, колись Володя Дубовик показував мені нескладний спосіб відкриття електронних замків без ключа. Для цього потрібен був невеличкий кільцевий магніт, шматок мідного дроту і батарейка. О, сподіваюсь, це причандаля в ящику для інструменту тренкомені припас. Я дістав з багажника кейс для інструменту. Отакий, як ви могли бачити в кінці 93-го року в автомагазинах, по ціні 2 мільйони. Ну, тоді це були великі гроші. Але Астрея взяла кілька комплектів. Потім, за пропозицією шлафа, ми доукомплектували кейс кількома новинками для відмикання механічних і електронних замків, розпилювання металу, заточки інструменту та ще деякими хитрими пристроями конструкції Остенка, дубовика і шлафа. Подивився на годинник. Перша година ночі. Якраз підходящий час для візиту. Я повернув у замку ключ запалення і рушив у напрямку Голосіївського парку. В Тренко приїхав до Києва автомобілем. Це вирішувало проблему пересування столицею і не зв'язувало часом. У визначену годину на зупинці неподалік пам'ятника Богдану Хмельницькому, у провулку, який вів до колишньої вищої партійної школи, до нього в Таврію під Інга. Відтоді, як вона зателефонувала Тренкові, минуло 12 годин. Спустилися Великою Житомирською вниз. Там, неподалік видавництва «Веселка», Тренко, ще навчаючись у Києві, примітив невеличке затишне кафе. Але Інга не захотіла виходити з машини. «Нас може побачити хтось із сестера, це ні до чого. Вислухайте краще новини».